Завоював дитяче серце. Андрійко і в машині завжди сидів біля Андибера і за обіднім столом. Андибер укладав щовечора малого спати, розповідаючи казочки. Малий намагався в усьому наслідувати його. Марго дивувалася Андиберові. Маленька, по суті, чужая істота стала для нього чимось важливим і незамінним. Як йому не жаль витрачати стільки часу і любові не на свою дитину? Я б так не змогла. Марго ніколи не питала Андибера про його сім'ю. Чесно кажучи, їй було це просто нецікаво. цікаво. її цікавило лише те, що відбувалося між ними. Андибер теж ні разу не спитав про її сімейні справи. Лев і левиця. Коли приєдналися до експедиції два старші сини Марго, Максим і Сергій, вони перший час були шоковані незвичними стосунками, що склалися між Андибером і малим Андрійком. Це викликало в них неабиякі ревнощі. Проте дуже скоро Андибер зумів здружитися і з ними на ґрунті справжніх чоловічих інтересів, Рибалка, машина, футбол і навіть полювання. В душі вона була безмежно вдячна Андиберові за це. Щодо них самих, то вони з ним не мали часу на любовні ігри, робота поглинала повністю. Їх цілком задовольняло партнерське взаєморозуміння. Віка з важкого підлітка поступово перетворювалася на молодого дослідника. Разом із синами Марго Віка приносила шикарні матеріали із сільських дискотек. У цьому регіоні впоратися за місяць, навіть за півтора, було майже неможливо. Перейшли на автопілот. Щотижня передавали матеріали в Київ для комп'ютерної обробки – Паралельно вивчали інформацію з корпунтів інших регіонів. Ті американські гроші, які у Львові видавалися скарбом, зараз здавалися не вартими таких гігантських зусиль. Про розбіжність їхніх результатів з офіційними даними намагалися не говорити. Це вносило дестабілізуючий момент у робочий ритм. І їхня група через деякий час стала схожою на зграю з собак. Коли вони виходили в районному містечку зі свого мікроавтобуса, неголені, розпатлені, в порваних джинсах, в пом'ятих ляних платтях і завалювали в ресторан, провінційні офіціанти перебували деякий час у стані специфічного напруження, аж до тієї хвилини поки дивні люди не розраховувалися по чеку. Якось голодні і на смерть потомлені, вони завалилися в курортному містечку до ресторанчика, де святкували іменини місцевого авторитета. Наминаючи всі пункти меню, соціологи спостерегли, що святкова компанія скоса поглядає на них. Однак їм не хотілося забивати голову цими дурницями. Марго кинула оком на себе і своїх супутників, щось середнє між вуйками, що спустилися з гір, і столичними стелягами. Місцеві круті зі своїми дівчатами були вбрані з найдорожчих ларків місцевого базару. Несподівано за столу стала фарбована дівуля в коротенькій спідниці і рушила до їхнього столу. Стіл місцевих авторитетів занімів. Дівуля підійшла до Андибера і запросила його до танцю. Судячи з того, як у чоловічої половини столу місцевих крутих відвалилася щелепа, Марго зрозуміла, що дівуля належала найкрутішому – а вона виявилася з перцем і захотіла насолити коханому.